У Мазурика потемніло в очах. Поплентайся до дверей, як очмарілий. Кілька хвилин посидів закам'яніло, як сновида поліз під нари в купу липкого мерзлого сміття. Будьте ви прокляті, умру тут. Спочатку моторошно було. Всього вивертало на виворіт. Кілька разів поривався вилізти, але руки й ноги не підкорялися. Потім стало байдуже до всього на світі. Заснув. Та знайшлася душа милосердна, не дала загинути смертю голодною, розплющив очі і побачив над собою сіру стелю. Повернув голову вікно замороване морозом і знову пірнув бездонну дрімоту, наче на хвилях загойдався то вниз, то вгору, то в темряву, то до світла. Болісно тремтіла волосина, на якій життя каторжне повисло. А проте виринув, затримався в світлі, ухопився поглядом за сіру стелю і довго напружено дивився на неї, доки трохи оговтався, опритомнів. І засновигали перед очима страхітливі постаті людські, наче з Христа зняті, на руках, на ногах, на грудях, якісь плями, чорносизі, руді, ніби сліди цвяхів, якими до Христа прибивали. Наскрізь просвічувалися, як великомученики святі, і всі якісь кострубаті, вуглуваті. Голод сушить, голод круглого не любить. Тиняються, в чому мати народила, грішного тіла не прикривають, забули, що таке сором, що таке гріх. Таких до раю без документів пропускають, напевне. А де ж я? Може, справді в раю? Тепло ж, і затишно, і тихо. Він іще один земляк, інженер. Посміхається. Обличчя нема. Є тільки рот, широкий, беззубий. Ще ж недавно з ним, оцим інженером, на роботу ходили разом. Ох, який же він був безпорадний. На очах танув, як свічка. Дичав із кожним днем. Коли ми мої дальні проходили, жадливо слину ковтав, а шкіра на шиї ходором ходила, очей не зводив з покидьків, що парували в ящиках біля йдальні, подивався до тієї слезоти. То смерть твоя не можна? Не пускали його. А одного разу прогавили. Відбився інженер від колони і, оглядаючись лякливо, пошкотильгав до ящиків. Там довго згорбившись, щось смакував, обгризав, щось пхав у кишені, Запасався. Ввечері з бараку його винесли на носилках. Він стогнав і лаяв когось. Того, хто украв у нього риб'ячу голову. А ось тепер зустрілися. Хитається схожий на обсмоктаний риб'ячий кістяк. А рот, як у сома. Так, так, так, підтверджують колеса, було таке. Було. За добу, чи за тиждень, чи за два, настав довгий-довгий день і вигнав темряву з душі. Оклигав, став на ноги. Так же, як і всі, тинявся по шпиталю голий, разом з усіма кидався до столу, як пес голодний. О, якби ти зелена шляпа хоч одним оком побачила той страшний бенкет. Ні-ні, не доведи тебе, Господи, до такого. Не доведи, Господи, щоб зняли з тебе не лише зелену шляпу, а й усе твоє, дороге лахміття, та й повели голову на комісію, на предмет визначення твоєї вгодованості, щоб зазад тебе разочок ущепнуло лікарі, чи є там хоч трішечки сала. Саме так визначали табірні ескулапи міру вгодованості і працездатності двоногої худоби. Довго ні за що було вщепнути, їсти, їсти хотілося, а той сердечний інженер, у якого риб'ячу голову вкрали, вибрався зі шпиталю ногами вперед. Що то за людина була? Все збирався мости та шляхи будувати, щоб люди менше багно місили, та одне одного в те багно не затоптували. Коли повністю оклигав, знову запрягли. Погнали довбати кригу. Весна наближалася, боялися, що мости кригою позриває. Ненавільники, звичайно, боялися, їм ті мости були ні до чого.